Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в Хлос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шаннари. Розділ 15. Вранці наступного дня, завершивши приготування, невелика компанія вирушила з Калгейвана до Аннару. Джаїр, Слентер, Гарет Джекс Елп Форекер, Едайн Елеседіл та прикордонник Хелт, озброєні та забезпечені провізією, тихо вийшли з села та зникли майже непомітно. Проводжати їх вийшов лише Броуворг, на старечому обличчі якого відбилась суміш переконання й побоювання. Джаїру він пообіцяв, що попередження про мортів буде надіслано старшим Омсфордом. Кожному з них Старійшина міцно потиснув руку і сказав слова підбадьорення. Лише Слентер виказував зрозумілий брак вдячності за добрі побажання. Їхній відхід не супроводжувався жодними фанфарами. Рада Старійшин та інші вожді, як дворфи, так і гості міста, які брали участь у вчорашньому зібранні, розділились в думках щодо мудрості цього починання. Більшість з них вважали, що якби правда стала відома, то уся ця затія приречена, проте все ж компанія вирушила самі без супроводу, незважаючи на рішучі заперечення ельфів, які супроводжували Едейна Елес ще з Арбурлону, і які відчували себе більш ніж відповідальними за безпеку принца зрештою то був лише символічний загін поспішно відправлений Андером Елисиділом, коли він отримав заклик про допомогу від Броуворка, І доки не було змоги мобілізувати більші сили, відправлений на знак вдячності дворфам за їхню допомогу в боротьбі між демонами та ельфами 20 роками раніше. Едайн Елисиділ поїхав замість батька, але без жодних реальних сподівань випробувати себе в реальному бою от тільки якщо гномічі армії не просунуться аж до Калгейвена. Ця пропозиція доєднатися до групи в поході в саме серце ворожої країни була абсолютно несподіваною. Але його тілоохоронці не могли нічого вдіяти, оскільки принц був вільний приймати власні рішення. Вони могли тільки наполягати на тому, щоб стати теж частиною цієї справи. Серед дворфів та прикордонників знайшлися й такі, хто теж захотів піти, але усім було відмовлено. Гарет Джекс прийняв рішення, і його підтримали інші, що складали компанію з шести чоловік, навіть Слентер. Чим менша група, тим більше її мобільність і непомітність, і тим більше шансів прослизнути через ліси Анара непоміченими. Усі вони, окрім Джаїра... Досвідчені професіонали навчені виживати. Навіть Едайн Елесиділ навчався у членів внутрішньої гвардії протягом років. Усі погодились, що чим менше їх, тим краще. Тож пішли лише шестеро. Пішки. Бо попереду були лише лісові хащі. Броворк дивився їм у слід, аж допоки уся компанія не зникла з поля зору за деревами а потім неохоче повернувся до Калгейвена і роботи, що чекала. Був ясний прохолодний осінній день. Повітря було різким, а небо осяєне сонячним світлом. Дерева переливались мірядами відтінків червоного, золотого і коричневого. Листя падало, вкриваючи лісову землю м'яким килимом, який шелестів під ногами групи мандрівників. Час йшов швидко. Не встигли вони й оком змигнути, як день минув. Вечір оселився над Анаром темними відтінками сірого та фіолетового. Сонце повільно ховалося за обрій. Вони розбили табір біля Срібної річки, в невеликому ясеневому гаю, схованому на східній околиці за виступом скелі. Вечеря була приготована і з'їдена. І потім... Джекс зібрав усіх разом. «Ось наш маршрут», – сказав Форакер, стоячи на колінах посеред них. Він прибрав листя та зламаною палицею викреслював лінії на голій землі. «Срібна річка тече тут», – він позначив її проходження. «Ми тут. Трохи далі на схід, через чотири дні дороги, фортеця Дворфів у Капалі. Вона захищає дамби та шлюзи на Кіллідеалані. На північ від неї з Хайбенцу витікає Срібна річка, а в Дунфіарані знаходяться в'язниці. Ще далі на північ – Воронячий ріг і Греймарк». Він обвів поглядом маленьке коло облич. «Якщо ми хочемо справді це зробити, то потрібно йти вздовж річки аж до нього». І якщо нас змусять від неї відійти, то що ж, шлях через Анар буде важким через дику місцевість. Дворф зробив паузу. Під контролем армії гномів усе на північ і схід від Капааля. Опинившись там, будемо обережні. Питання. Джекс підняв очі. Тишу порушило глузливе пирхання Слентера. «Усе сказане звучить набагато простіше, ніж є насправді», – сказав гном. «Саме тому ми взяли тебе з собою», – знизав плечима майстра зброї. «Опинившись за КПАЛом, ти сам обереш нам шлях». Слендар презирливо сплюнув на малюнок. Ну це, якщо ми так далеко зайдемо». Через кілька хвилин кожен пішов застеляти собі місце на ніч. Джаїр трошки вагався, але все ж рушив слідом за Слентером. Він наздогнав гнома на дальньому кінці галявини. "Слентер!" оккнув він. Той озирнувся, побачив, хто до нього підходить, і одразу ж відвернувся. Джаїр обігнав слідопита та зіткнувся з ним обличчям до обличчя. "Слентер, я просто хочу сказати, що це не моя ідея узяти тебе з нами". "Не твоя ідея, га?" Джаїр похитав головою. «Я нікого не змушував виїти, навіть тебе. Проте все ж я радий, що ти тут. Хочу просто, щоб ти це знав». «Заспокоїв, так заспокоїв. Не забудь сказати про це блукачам, коли вони запротують нас усіх до в'язниці». «Слендер, ну не будь таким, ну...» Гном відвернувся. «Оближ мене, не хочу мати з тобою нічого спільного» та і з усім цим. Слідопит озирнувся і дуже люто подивився на хлопця. «При першій нагоді, хлопче, я піду геть. Запам'ятай. Тож тепер що? Радий, що я тут?» Він розвернувся і пішов геть. Джаїр безпорадно залишився дивитись вслід гному, розлючений тим, що зараз трапилось. «Він на тебе не так же й злиться, як здається». Пролунав новий голос. Джаїр обернувся і побачив собою Хелта з довгим, лагідним обличчям, що дивилось вниз. «Він злий, здебільшого на себе!» Джаїр із сумнівом похитав головою. «Щось мені так не здається!» Прикордонник сів на пеньок та витягнув довгі ноги. «Може і ні, але це правда! Це і гном слідопит!» «Я його бачив у варфліті. Такі, не схожі ні на кого. Одинаки. А Слендер, напевно, самотній більше, ніж будь-хто. Він відчуває себе в пастці і хоче когось у цьому звинуватити. Очевидно, найлегше звинуватити тебе». «Ну, мабуть, я в цьому і винен». Джаїр продовжував дивитись вслід хному, що йшов геть. «Не більше, ніж він сам». Тихо промовив прикордонник. «Він же сам прийшов до Анару, вірно?» Джаїр кивнув. «Але я його просив про це». «Нас усіх попросили бути в Калгейвені. Але ніхто не змушував. Ми самі вирішили приїхати. Так само і з тим гномом. Він вирішив піти з тобою до Калгейвена. Можливо, тому що хотів. Можливо, він хоче подорожувати і зараз» але чомусь не може собі в цьому зізнатись. Можливо, його навіть трохи лякає ця ідея». Джаїр насупився. «Це чому?» «Тому що тоді він буде змушений зізнатись самому собі, що піклується про тебе. Жодних очевидних причин його присутності тут бути не може». «Я про таке не думав. Гадаю, мабуть, я просто чув його слова». Що йому на все начкати? Хелт похитав головою. Ні, не начхати, і це його теж лякає. Слідопити не дозволяють собі піклуватись про когось, якщо вони хочуть продовжувати залишатись в живих. Джаїр на мить втупився в прикордонника. Ти і справді упевнений у своїх словах? Велетень підвівся. Впевнений. «Бач, я теж колись був слідопитом!» Він розвернувся і пішов у темряву. Джаїр дивився йому вслід, гадаючи, що саме спонукало прикордонника заговорити. Але, тим не менш, він був вдячний, що Хелт це зробив. Світанок був похмурим і безрадісним. Небо прикрила маса темних хмар. З півночі дув холодний різкий вітер, кусаючи в обличчя лютими поривами, зі свистом пронизуючи гілки дерев. Листя і бруд кружляли довкола, група продовжувала йти, в повітрі запахло дощем. Того дня Джаїр Омсфорд був у товаристві Едайна-Елеседіла. Принц-ельф доєднався до нього на початку шляху та розповів у своїй невимушеній легкій манері про те, що його батько – король. Багато разів розповідав про Омсфордів. У ельфів перед Вілом великий борг, пояснив принц, коли вони, нахиливши голови проти вітру, йшли вперед. Якщо б не він, ельфи могли б програти війну з демонами, бо саме його відправили з Амберл шукати кривавий вогонь, щоб у його полум'я потрапило насіння легендарної Елкрії. Джаїр чув цю історію тисячу разів, але от її розповідав ельфійський принц, і звучало все якось по-іншому. Юнак із задоволенням слухав переказ. Він у свою чергу розповів принцу про свої невеликі знання про Захід, про те, що його батько захоплюється Андером Елесиділом, та про свої власні почуття до ельфійського народу. І ось, після цих слів Почало з'являтися почуття спорідненості, можливо, через спільне ельфійське походження, або, можливо, просто через близькість у віці. Едайн Елеседіл був схожий на рону у розмовах то серйозний, то розкутий, то прагнув поділитись своїми почуттями та ідеями, а ще й вислухати джаїра між ними швидко встановились дружні узи, і знову настали сутінки. І ось маленька компанія сховалась під виступом уздовж хребта, що кидав тінь на Срібну річку. Там вони повечеряли та подивились за течією. Почався дощ, небо почорніло, день перетворився на неприємну ніч. Джаїр сидів, відкинувшись на спину, та вдивлявся в темряву. В ніздр йому долітав смердючий запах отруйної води. Після Калгейвена води річки стали більш чорними, де далі частіше повз них пропливала мертва риба, навіть рослинність на берегах почала в'янути. Через деякий час члени компанії почали засинати, як завжди, один вартував решту. Першим став Хелт, валетень прикордонник стояв на дальньому кінці виступу. Масивної тіні на тлі дощу. Едайн Елесиділ розповів Джаїру, що той був слідопитом дуже давно, понад 20 років тому. Ніхто ніколи не говорив про те, чому він покинув цю справу. Ходили чутки, що колись у нього була родина, але ніхто не знав, що з нею сталося. Він був лагідним чоловіком, тихим і небагатослівним, і водночас небезпечним. Вправний воїн і неймовірно сильний. А ще казали, що він може бачити в темряві так чітко, як і днем. Про це ходили легенди. Нікому ще не вдавалося прокрастись повз Хелта. Джаїр загорнувся у ковдри від холоду. У центрі горіло багаття. Але тепло не проникало крізь сирість туди, де він сидів. Юнак ще трохи подивився на Хелта. Прикордонник більше нічого не казав йому після короткої розмови минулої ночі. Джаїр думав про те, щоб з ним знову заговорити, і раз чи двічі вже майже наважився. Але щось його стримувало. Адже цей чоловік був як Аланон. Тільки інакший. Джаїр похитав головою, не в змозі додуматись, в чому ж різниця. Тобі б поспати. Голос налякав Джаїра так, що той підскочив. Поруч із ним виник безшумною чорною тінню Джес і розташувався поруч з юнаком. Я не хочу спати, пробурмотів Джаїр, намагаючись відновити самовладання. Майстер зброї кивнув. Сірі очі вдивлялись в дощ. Вони сиділи мовчки, прислухаючись до ту дощу, бурхливої течі річки та м'якого шелесту листя і гілок. Через деякий час Джекс заворушився. — Пам'ятаєш, ти питав, чому я тобі допоміг в Блек Оукс? Джаїр кивнув. — Я відповів, що це тому, що ти мене зацікавив. «Це правда. Але мені здається, що є щось більше». Майстер зброї замовк, і Джаїр подивився на нього. Жорстокі, холодні очі здавались перебували десь далеко. «Я найкращий у своїй справі». Голос Джекса був ледь чутним. «Усе життя був кращим, і рівного мені немає». Я обійшов усі землі, але так нікого й не знайшов. Проте я продовжую шукати. А навіщо? А що ще робити? Перепитав Джекс. Який сенс бути майстром зброї, якщо не потрібно випробовувати свою майстерність? Я ж вирішив випробовувати себе кожного дня свого життя. Шукаю способи переконатись, що мене не підведуть навички. Звісно, вони ніколи не підводять, але все ж я випробовую себе. Він знову змістив погляд у дощ. І от, коли вперше я побачив тебе на галявині в Діброві, зв'язаного з кляпом під охороною, «От тоді я зрозумів, що в тобі є щось особливе. Я не знав, що саме, але знав, що є. Можна сказати, що відчув. Ти був тим, кого я шукав». Джаїр похитав головою. «Я не розумію». «Справді, гадаю, що не розумієш». «Спочатку я теж не розумів». Просто відчув, що ти для мене важливий. Тому я звільнив тебе і пішов з тобою. Поки ми подорожували, я побачив дещо, що заінтригувало. Те, що я шукав. Але ніщо не підказувало, що треба з тобою робити. Я просто відчув, що маю тебе супроводжувати. А потім... Його погляд повернувся до очей Джаїра. «Ти прокинувся того ранку біля Срібної річки і розповів мені про сон. Напевно, це був не сон, але щось схоже. Твій похід, і я захисник. Похід неможливий, у серце лігва мортів, з якоїсь причини, про яку ніхто, крім тебе, нічого не знає. І я... «Маю бути твоїм захисником». Майстер зброї повільно похитав головою. «Але бачиш, тієї ночі мені теж дещо наснилось. Сон настільки реальний, що це було більш видіння. Було місце й час, яких я не впізнавав і не розумів. Я був поруч, захищав тебе». Переді мною істота з вогню. Голос мені дещо шепотів. Казав, що я повинен битись з цим полум'ям. Що це битва на смерть і найжахливіша битва в моєму житті. Голос шепотів, що тільки для цієї битви я й тренуюсь усе своє життя. Що всі битви, які були до цього, це лише можливість підготуватись до останньої. Почувши про твоє водіння, я подумав, що, можливо, моє теж походить від короля Срібної річки. Але що б там не було, той голос сказав правду. Це мій шанс порівняти свою майстерність з силою, з якою ніхто ніколи не стикався, і побачити, чи справді я кращий. Те, що Джаїр побачив наступної миті в очах майстра зброї, налякало його. Там була рішучість, сила волі, а ще божевілля, тверде, як залізо. «Я хочу, щоб ти зрозумів, хлопче. Я вирішив піти з тобою, щоб знайти це видіння. Я захищатиму, як і обіцяв, проведу крізь усі небезпеки». Захищу навіть, якщо помру. Але врешті-решт я хочу дістатись до того видіння. І прошу лише про одне. Зрозумій мене. Майстер зброї замовк. Джаїр повільно кивнув. Гадаю, що розумію. Джекс подивився на дощ, заглибившись у себе. Наче один він сидів і дивився, як вода падає з неба. А через кілька секунд підвівся і зник у тіні. Джаїр Омсфорд залишився на самоті та розмірковував над тим, чи справді він вірно усе розумів. Наступного ранку, коли вони прокинулись, юнак дістав кристал, щоб дізнатися, що сталося з Брін відтоді, як він останній її бачив? Дощ і сірий туман огорнули ліс. Члени маленької групи юрмились навколо юнака. Він тримав кристал перед собою так, щоб усі бачили. І почав співати. М'яка пісня бажання наповнила світанкову тишу звучанням, піднялась вгору крізь стукіт дощу по землі. Потім з середини кристала виникло світло і з'явилось обличчя Брін. Вона дивилась на мандрівників. Вона вдивлялась, шукаючи щось очима. Позаду неї височіли гори, суворі й безплідні, вони підіймались на три такого ж сірого й похмурого світанку. І Джейр співав, стежачи за обличчям сестри. Та раптом обернулась. І побачила Рону Лія з Аланоном, які прямували до непрохідного лісу. Джаїр припинив співати, і видіння зникло. Він тривожно подивився на обличчя навколо. Де вона? Гори, це зуби дракона? тихо пробурмотів Хелт. Їх ні з чим не сплутаєш. Джекс кивнув та подивився на дворфа, а ліс. Ханар! Він потер бороду. Вони рухаються на схід, але іншим шляхом північніше, через раб. Майстер зброї стиснув плече хлопця. Коли ти використовував кристал раніше, гори були ті ж. Отже, вони зробили великий гак. Питання в тому, навіщо. На мить запала тиша. Мандрівники переглядались. «Паранор!» – раптово сказав Едаїн Елесиділ. «Фортеця Друїдів!» – одразу погодився Джаїр. «Аланон повів Брін у фортецю! Але навіщо?» На цей раз ніхто не відповів. Гарет Джекс встав. «Сидячи тут, не дізнаємось. Відповіді на такі питання чекають на Сході». Джаїр сховав кристал назад. Похід в Анар відновився. Кінець 15 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!